Стає наш доктор, миється зимною водою і чує, як нові сили вливаються у його жили, а охота до життя наповнює душу. Ще він не вбрався, як просять до снідання. Снідають під креслатою липою. Стіл на ногах, вироблених з коріння, кругом такі самі лавки, стільці, стіл, застелений вишиваним обрусом, на ньому молоко, варене і квасне, мед. Масло, яйця і хліб домашній, житній, смачний, як не знаю що. Господинею Ганя. І як вона грає гарну цю роль, як поважно і приїзно гостить доктора і батька, любо дивитися на неї. Все в неї повно новин з тихого лісового царства». То перші суниці заповідає на обід, то горох, то салату, то знову тішиться молодими козенятами, то розказує про мудрощі Сарнюка, котрого виплекала власними руками, і він бігає тепер за нею, як пес, і ховається в корчі та пікає пі-пі, ніби хоче, щоб вона його шукала. Прямо грається з нею, як дитина. Як зимоснідання, пане докторе, то я вам покажу гербатяні рожі, розцвілися через ніч, а як пахнуть, чудово пахнуть. І вони йшли оглядати рожі, а Зайковський сидів під липою і півголосом співав якусь усіма забуту стару вояцьку пісню. За обідом розказував, кого стрінув у лісі і що довідався від нього з села і з міста, а де переповідав самі тільки добрі новини, самі нетривожні. Про графську палату ні він, ні його донька не згадували ніколи, ніби їх на світі не було. Доктор не питався, лишав ті питання на пізніше. Це була святая святих, до котрої він тепер боявся входити Може колись, як буде запізно Там живе граф, на нього покладав усі надії Граф – людина мудра і добра Як же він хотів побачити графа Одної днини граф відвідав його з сином Спокійний, зрівноважений, говорив з доктором як батько з недужим сином. Говорив уважно, щоб хорого не вразити, яким болючим словом. Казав, що графиня і Христина здоровлять його щиро і тішаться, що він гарно почуває себе в Зайковських. Вони зиму перебули за границею, а на літо приїдуть додому. А все ж таки граф постарівся і посивів, і не носив, так гордо голови як перше, ніби якась важка турбота придавила її додолу. Добрий граф Молодий граф говорив з Ганею. Вони бачилися у першої Та перша розмова мала для їх життя рішаюче значення Дивно, як доля чинить жорстоко з людьми Доктор знову спинив своє оповідання Ніби бракло йому сили, щоб розказувати далі З ними вона поступила особливо жорстоко Доповіла графиня, правда? Так, пані Лісова квітка зів'яла в душних салах великого світа. Є рослини, котрих не пересадиш на іншу землю, і є люди, що не привикнуть до нового окруження. Знаю, знаю, мій пане, жаль мені їх. Мабуть, ми всі з такої породи. Мабуть, ми всі, повторив доктор. Забагато в нас чуття даємо серцю волю, краще тим, що слухають тверезого розуму в теперішнім зматеріалізованім світі. І цього не змінити легко, що кращі душі з аристократичного світа терплять під тиском упереджень і традицій, стають жертвами всіляких родинних рахунків і спекуляцій, ними торгують, як паперами на біржі, золото міняють на скляні цяцьки, забуваючи, що для чоловіка нема нічого кращого і дорожчого у світі, як друга душі люба людина. А так званий середній стан»? В ньому теж мало лиха, що краще одиниці м'які й ніжні. У боротьбі за місце під сонцем не видержують напору сильних і твердолобих. Падуть на шлях, терплять і в'януть. Там ті промощують собі дорогу ліктями, не перебирають у способах, не питаються, що гарне, а що ні, а вони подаються і уступають. Протекція, продажність, хитрість. Невже ж серце і благородний ум дадуть собі з ними раду? Як не зміняться часи, то виросте суспільність, в котрій ми з вами почували б себе ніби на другому, чужому для нас світі. І мені так здається. Та кажіть, що сталося далі. Граф навідувався частіш, а син таки доволі часто. Казав, що батько прислав його з привітом до пана доктора, а він до Гані їздив. Почалася любов, котра по всяких перепонах з боку графині скінчилася подружжям, але безталанним. Молодий граф не забув, що його дружина тільки лісничівна, а вона не забула лісу.